De nyilván most utoljára. Az új védelmi vonal kb. 30 mérföldes hosszúságban nyúlt végig a tenger és az áthághatatlan kváttere szakadék között, és ha ez a védelmi vonal is elesik, a szövetségeseknek nem lesz többé erejük védekezni. Egyéb Tomron lesz. Még ezek a hídek sem lohasztották le Vandam jókedvét. Több mint 24 órája volt már, hogy hajnalban arra ébredt, hogy a szalonja díványán fekszik ellennel akarjában. a karjában.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 Már maguk mindig ezt mondják. Igen. Nos, lehet, hogy nem látjuk egymást egy darabig. Sok szerencsét. Köszönöm. Dünnyögte dühösen Vandam. Ádjö! Ronk pöfékelve kiment. A Rashid Ali hőse. Hihetetlen volt, hogy Wolf ugyanaz az ember, aki Isztambulban túljárt Vanda Még Mégsem volt lehetetlen.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 A doboz már félig megtelt, amikor Vandam tizedese benyitott és jelentette. Smisször nagy keresi önt, uram? Küldje be. Vandam nem ismert semmiféle szmisső nagyot. Az nagy alacsony, sovány, negyven év körüli férfi volt, kidüllett kék szemmel, és meglehetősen önelégült ábrázattal. Kezet rázott Vandammal. – Szent és vagyok a titkos szolgálattól? Vandam megkérdezte. Mit tehetek a titkos szolgálatért?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 A végén kezébe kerültek alárendeltjeinek a fizetési és előéptetési listái, és elhatározta, hogy ezeket is elégeti, mert az ellenséges felderítés megállapíthatja a segítségükkel a rangjukat. A kartondoboz megtelt. Vállára vette és kiment vele. Csíks egy a felállított vizes hordóba rakott tüzet, és egy tizetes dobálta bele a papírlapokat. Vandam letette a dobozt, és egy darabig a tüzet vámoltak. Guy Fakes éjszakája jutott az eszébe. Anglia, a tűzi játékok, a krumplisütés meg a 17. századbeli áruló képmásának az elégetése. Elszenesedett papírfosztányok lebegtek a forró levegőbe. Vandam elfordult. Gondolkozni akart, s elhatározta, hogy sétál egyet. Elhagyta a főhadiszállást, és elindult a belváros felé. Fájt az arca.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 Vandam hirtelen dühös lett önmagára és a szövetséges hadsereg többi részére, hogy ilyen egykedvűen készülnek fel a vereségre. Hová lett az angliai csataharci szelleme? Mi történt a makadsággal és leleményességgel párosult bátorsággal, amely állítólag jellemzi a nemzetet? Mit tervezünk tulajdonképpen? kérdezte önmagától Vandam. Megfordult és visszaindult Garden City felé, ahol a főhadiszállás rekvirált villágba szállásolta el magát.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 Tehát, gondolta Vandam, az én kötelességem megakadályozni Alex Wolfot, hogy közölje rommellel. Az alamhalfát erősen védik, és déről nem lehet megtámadni. Csüggesztően negatív ter volt. Vandam anélkül, hogy tudatosan csinálta volna, elért Wolfházához, a villa lesz Olivier'hez. Leült a szemközti kis parkba az olajfák alá, és úgy merett az épületre, mintha az meg tudná neki mondani, hogy hol van Wolf. Szórakozottan azt gondolta: Bár csak Wolf maklövést követne el, és arra bátorítaná Rommelt, hogy délről támadja meg az Alamhalfát. Aztán rádöbbent, hogy mit kell csinálnia. Tegyük fel, hogy elkapom Wolfot. Tegyük fel, hogy kézre a rádióját is. Tegyük fel, hogy még a kulcs kódját is megtalálom. Akkor én játszhatnám el Wolf szerepét, rádió összeköttetésbe léphetnék Rommellel, és azt tanácsolnám neki, hogy támadja meg délfelül az Alamhalfát.